Bine v-am găsit, dragii mei frumoși! Vă transmit aceste gânduri din Galați, orașul în care m-am născut și locuiesc. Sper din tot sufletul ca gândurile mele să vă găsească sănătoși, fericiți și la fel de visători cum eram și eu la vârsta voastră. Ce vremuri frumoase! Știți ce îmi doream când eram ca voi, aveam multe vise, dar unul dintre ele era mai mare ca toate. Îmi doream să cresc. Nu mi-amintesc prea bine de ce, de fapt nici nu cred că am știut vreodată cu adevărat. Îmi doream să cresc, să cunosc lumea, să iau singură decizii. Îmi doream să, să fiu mare. Astăzi, privind în urmă, cât mi-aș dori să mă pot întoarce în timp, să fiu din nou copilul fără griji, să joc șotronul, să mă dau un leagăn, să pot citi în liniște o carte? Veți spune că pot face și acum acest lucru dacă îmi doresc, da... Da, e posibil, dar nu va mai fi niciodată la fel cum era atunci. Când luam o carte din bibliotecă, mă așezam în fotoliu și o citeam cu nemărginită curiozitate, devenind oricare dintre personajele descrise de autor. Eram când prințesă, când zmeu, fioros, uneori războinic, alteori val înspumat sau chiar stea îndrăgostită. Străbăteam timpul și spațiul cu gândul și sufletul, reușind întotdeauna să fiu ceea ce îmi doream. Îmi amintesc și astăzi că, într-o zi, Citind poezia marelui nostru poet Mihai Eminescu, fiind băiet păduri cu trei ram, am hoinărit fascinată de versurile poetului, prin frumusețea peisajului descris cu o măestrie aparte. M-am culcat lângă izvor, am stat la taifas cu luna, i-am zâmbit teiului și am fost pentru o clipă prietena frumoasei creiese despre care poetul ne povestește atât de frumos. Dar vouă, vouă, vă place să citiți, dragii mei? Cât m-aș bucura să aflu că da, dar și mai mare ar fi bucuria mea dacă aș afla Că vă place să și scrieți despre voi, despre gândurile și sentimentele pe care le nutriți, despre oameni și viață, realitate și, de ce nu, chiar ficțiune, despre cum arată lumea privită cu ochii generației voastre, ce idealuri aveți și cât de mult luptați pentru ele. Despre tot ce simțiți că puteți scrie, scrieți, fără teama că puteți fi criticați sau judecați, scrieți dacă aveți ceva de spus. Se va găsi întotdeauna cineva care, care să nu vă îndrăgească îndeajuns, dar mult mai mulți vor fi aceia care vor dori să vă citească. Vor dori să fie personajul inventat de voi sau chiar să vă urmeze pe calea gândului scris. Și pentru că astăzi, 15 ianuarie 2015, se împlinesc 165 de ani de la nașterea poetului nostru Mihai Eminescu, închei aceste gânduri cu sincera mea urare pentru voi, construită din cuvintele incontestabilei embleme poetice naționale, vă doresc din tot sufletul un mare viitor. Pentru voi, întru totul cu iubire și recunoștință, Mariana Eftimie Cabut